That good. Ennyire jól. Hogy vagytok ma? Right. Jó van, nem kell kiabálni. Okay. Well, I hope I don't ruin your mood. Remélem, hogy nem rontom el a hangulatotokat. Mert a nagy nyomorúság végéről fogunk beszélni. És uh, meglátjuk a mennynek egy néhány jelenetét. With ahogy az Isten által megváltottak, ott állnak a trón körül, és imádják az Urat. Ez az a rész, ami minket leginkább érdekel. De fogjuk azt is látni, hogy Isten haragja, kiárad a hitetlen és Krisztust elutasító világra. És szükségem van Isten segítségére ma reggel is. Minden reggel szükségem van erre. De remélem, nem bánjátok, ha még egyszer imádkozom. És uh, értsetek egyet az imámmal, that God would help me speak, hogy Isten segítsen nekem szólni, Melinda to translate, és nekem pedig, hogy fordítani, És hogy mindannyian meghalljuk az igét, és engedelmeskedjünk neki. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy a te igédet tartjuk a kezünkben. Köszönjük azt, hogy megmutatja nekünk, hogy ki vagy te. és hogy mit vársz. és hogy mit fog, mi fog történni. és tele van nagyszerű ígéretekkel. és még nagyobb figyelmeztetésekkel is. Uram, ad, hogy tisztelettel bánjak a Te igéddel, segíts nekünk, hogy megértsük ezt, és alkalmazzuk a mi életünkre. Uram, hadd épüljön a mi életünk a te igédnek a kősziklájára. Hogy amikor a nehézségek jönnek, akkor a mi életünk ne omoljon össze. So Jesus be merciful to us this morning. Jézus legyél irgalmas hozzánk ma délelőtt. Amen. Amen. So this is what I believe. Tehát én ezt hiszem. Tudom, hogy ezer és ezer módja van annak, ahogy lehet értelmezni a jelenések könyvét. But I believe in uh, de hiszem azt, hogy Jézus megadta a, a könyvnek a vázlatát Jánosnak. Azt mondta neki, hogy írd le azokat a dolgokat, amiket látsz. The, the, the of Jesus Jézus in Krisztus kinyilatkoztatását, amit az első részben találunk. The that are. Érd le azokat a dolgokat, amik vannak. Jesus then gives seven és ekkor adja Jézus a hét üzenetet a hét gyülekezetnek. És azt is írja, hogy ír le azokat a dolgokat, amik meg fognak történni. És a negyedik résztől úgy vesszük, hogy ez vonatkozik a jövőre, a jövőbeli eseményeket írja le. Persze nehéz mindennek így az idő vonalát megrajzolni. Um, there's lots of symbols in the book. Sok uh, szimbólum jelkép van ebben a könyvben. De hiszem azt, hogy tovább megy az egyháznak a, az időszaka. Until a certain time that God has appointed. Egy bizonyos időpontig, amit Isten kijelölt. És ekkor Jézus eljön az ő egyházáért. Nem ér le a Földre. Azt mondja a Biblia, hogy mi a, a levegőben fogunk vele találkozni. Mi ezt úgy hívjuk, hogy elragadtatás. És ez az időpont jelenti a kezdetét egy 7 éves időszaknak, és ennek azt a nevet adták, hogy a nagy nyomorúság és ekkor Isten kiönti az ő haragját a világra. És ez egy különleges és konkrét időszak. Úgy tűnik, hogy elsősorban Izrael bűneivel foglalkozik ekkor az Úr. Lehet, hogy ebben tévedek. De én úgy hiszem, hogy ebben az időszakban Krisztus Egyháza már nem lesz itt a földön. But, De. The testimony of Jesus Christ will be here. Jézus Krisztusról a bizonsságtétel az itt lesz a földön. And the offer for salvation will be available to everyone until the very last moment és az a meghívás az emberek felé hogy megtérjenek, az a leges legvégsőbb időkig nyitva lesz itt lesz a Földom so, as we have gone through this book through, through these seven years of tribulation we see the gaz always offering salvation to people és ahogy végig megyünk ezen a hét éven ezen a nagyomorúságon, végig azt látjuk hogy isten mind végig felanjája az üdvösséget az emberek felé the book of hebrews says that it's appointed for all mens to die once, and a then comes judgment. Zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy minden ember számára elkerülhetetlen a halál és utána jön az ítélet. That is the point of no return. És innen már nincs visszaút. There is hope for everyone to repent. Mindenki számára van reménység, hogy megtérjen. While they still have breath. Amíg a lélegzetet tart. And though God is doing supernatural things, és bár Isten fölötti dolgokat mutat meg ebben az időszakban, és oda nyújtja az emberek felé a kiutat, felajánlja nekik, hogy megszabadulhatnak. És sokan el is fogadják. Of the earth dwellers will it. viszont sok, ö, sokan azok közül, akik itt lesznek a Földön, el fogják ezt utasítani. Say no, Azt mondják, hogy köszönöm, nem kérem. És ez alatt, az időszak alatt fog eljönni egy bizonyos ö, valaki, akit Antikrisztusnak nevezünk. We looked at him a little bit last week. Múlt vasárnap ö, vizsgáltuk meg őt egy kicsit. And he will be Leading a, a rule, és ő egy olyan politikai irányvonalat fog képviselni amely egy, egy hamis királyságot egy hamis uralmat állít majd föl itt a földön He's going to promise peace. és ő, ő békét fog mindenkinek ígérni és gazdagságot uh, but without Mindezt Jézus és Isten nélkül. Ő azt fogja mondani, úgy szólnak az ígéretei, hogy bízatok bennem. Én majd oda vezetlek benneteket. Be okay Minden rendben lesz, ha bennem bíztok. Period, a és a hét éves nyomorúság közepén ő megszegi a békeszerződést. There's also a, a false prophet on the scene at the time we looked at last week. És múlt héten azt is megnéztük, hogy ebben az időszakban lesz egy hamis próféta a földön. And he's going to be leading a religious organization. Ő pedig egy vallási mozgalmat fog vezetni. Uh doing false signs and false wonders. Ő hamis uh, jeleket és hamis csodákat fog végrehajtani. And he's going to point everybody to the antichrist. He's Our He's our és ő mindenkit ő az Antikrisztus felé fog vezetni, és rámutat, hogy ő, ami megváltunk, ő, ami megoldásunk. Kind of like a Olyan lesz ő, mint egy hamis szentlélek. Az igazi szentlélek, aki bennünk lakozik, Jézusra mutat, hogy nézd rá, dicsőítsd őt. Sátán nem tud előállni semmi újjal, úgyhogy ő csak lemásol mindent. He has a messiah, És előállít uh, egy hamis messiást, aki az antikristus. És van egy hamisított Szentlelke is, ez a bizonyos hamis próféta. Aki azt fogja mondani, hogy dicsőítsétek az antikristus. Hallgassatok rá, neki engedelmeskedjetek, neki, nála van meg minden válasz az összes kérdésünkre. És nagyon sok olyan ember van a Földön, aki inkább egy ilyen embert követ, mintsem hogy meghajtsa a térdét az élő Isten előtt. És elmondtam már a, a könyv tanításának az elején, és sokszor azóta, hogy most, amilyen, amilyen világban élünk, nagyon sok embert igazán nem érdekel Isten. Kevés olyan ember van, aki szereti Jézust, és kevés olyan van, aki gyűlöli őt, de a legtöbb embert igazán nem érdekli az egész. De ahogy közelgünk a végidőkhöz, ez a, ez a bizonyos szürkemező, hogy valakit nem érdekel Jézus, egyre csökkenni fog. És az emberek vagy meghajtják a térdüket Jézus előtt, és szeretik őt, szolgálják őt, imádják őt, és ő általa üdvözülnek, vagy megkeményítik a szívüket úgy, mint a fáraó, és átkozzák Istent, őt fogják vádolni, és az öklüket rázzák felé, és gyűlölik őt majd. És ők ezért megkapják a büntetésüket. To to Ma megpróbálunk három fejezetet átvenni. Ez a három fejezet szól igazán a nagy nyomorúságnak a végéről. A tizenötödik részben elfogjuk olvasni azt a szót néhányszor, hogy, hogy befejeződött. The, the, the hogy Isten haragjának vége van. I mean, this is, this is ez itt a, a legrosszabb, a legrosszabbnak is a legrosszabb része. So far we've seen things fall from sky. Láttuk eddig, hogy az égből jönnek majd csapások, we've seen earthquakes and famine. és láttunk már földrengéseket és éhinséget, háborúkat. És ez még több ugyanebből, But it's more de még komolyabb módon. De mindez nem következik be figyelmeztetés nélkül. That's what we're going to see in chapter 14 a 14-es versben első fejezetben gives, ezt fogjuk látni. hogy Isten figyelmeztet minket. So let's, let's, let's Tehát akkor vágjunk bele. All right. everybody found it? Mindenki megtalálta a 14-es részt? Ha jól hear számoltam, akkor hét hangot fogunk hallani ebben a fejezetben. Az első hang az a sokaságnak a hangja. The 144,000. A 144, Who are worshiping, akik dicsőítik az Urat. And we met the 144, earlier, És ővelük már régebben találkoztunk. It's, it says that azt mondja az ige, hogy őket Isten pecsételte el. Ők zsidók, és ők a nagy nyomorúság alatt tértek meg. Ők lettek Isten bizonságtevői itt a Földön. És őket látjuk most itt a bárányjal. Ahogy dicsérik őt Az első öt verset elolvassuk És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén És vele 144 ezeren Akiknek a homlokára az ő neve És atyának a neve volt felírva Hallottam egy hangot a mennyből Mint nagy vizek zúgását És mint hatalmas mennydörgés hangját És a hang, amelyet hallottam Olyan volt, mint a hárfásoké Amikor hárfán játszanak és új éneket énekel, énekelnek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudja megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 ezer, akik Áron vétettek meg a földről. Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a bárányt, ahova megy. Ezek vétettek meg Áron, az emberek közül első zsengéjül az Istennek és a báránynak, és szájukban nem, található, nem találtatott hazugság, ezek fedhetetlenek. Tehát ez az egyik bátorító kép, amit látunk a Jelenések könyvében. Ahol Isten népe dicséri őt. És ez egy nagyon érdekes csoport, és sokan írtak már róluk. a lot of people want to say that they are this group. Sok ember állította azt, hogy ők tartoznak ebbe a csoportba. Really Jews, de tényleg úgy tűnik, hogy ezek az emberek zsidók, akik az első zsengéi azoknak, akik a nagy nyomorúság alatt fogadták el az urat. És azt mondja az ige, hogy ők szüzek. Really ez nagyon érdekes. 144, Mert mindenki szeretne a 144.000-nek a tagja lenni. Uh, there, there's, there's lots, of the 144, nagyon sok furcsa uh, szekta van a világon, akik azt állítják, hogy ők ez a bizonyos 144000 ezer. És sokszor elmagyarázták már, hogy igazán ez nem azt jelenti, hogy szüzek, hanem az, hogy szexuális értelemben tiszták. De én azt gondolom, hogy nagy esély van arra, hogy ők tényleg szüzek, ezek az emberek. That Paul wrote. Volt valami, amit Pál írt. He said in times, azt mondta, hogy nehéz időkben You, know, you amikor a nehézségek jönnek, akkor az emberek nem azzal foglalkoznak, hogy házasodnak és gyermekeket szülnek. And, and like me, és Pál sokszor mondta az írásaiban, hogy bárcsak mindenki olyan lenne mint én, vagyis egyedülálló. is difficult. Mert Pál tudja, hogy az Úr szolgálata nehéz. You know, and és nagyon sok konfliktust él át az ember és üldöztetést. És egy dolog az, hogyha valaki egyedülállóként kap egy puskát a homlokához. És azt mondják neki, hogy tagad meg a hitedet az Úr Jézusban vagy meghalsz. But it's another thing to be persecuted for your faith when you have a, a wife. De más dolog, hogyha valaki úgy üldöznek, hogy, hogy van egy felesége és családja. And I think that és talán Pál hasonló emberekről beszélt. Olyan emberekről, akiket üldöztek. Olyan emberekről, akik tűzben égnek azért, hogy megosszák a hitüket másokkal. És akik ennyire tűzben égnek az úrért, egyszerűen rá se érnek arra, hogy ők megházasodjanak és családot alapítsanak. Talán nem is bölcszolok számukra. Tehát itt vannak ők. 144.000 a bárányjal. I love that it says they follow the lamb wherever he goes. Nagyon tetszik nekem, hogy azt mondja, hogy mindenhova követik a bárányt, ahova csak megy. Az Úr vezeti őket. És gondoskodik róluk. És szeretném, hogy azt is észrevennétek, hogy ők énekelnek. I tudom, hogy nem minden keresztényt dob fel az a gondolat, hogy, hogy dicsőítő tudalokat énekeljen annyira, mint ahogy ez engem. But I think we get used to it. De úgy gondolom, hogy hozzá kell szoknunk ez a Because gondolathoz. The will sing to God. Azért, mert a megváltottak énekelni fognak Istennel. Just singing. A dicsőítés az nem csak az éneklésről szól. Ami nem azt jelenti, hogy az éneklés az nem dicsőítés. We sing to whoever, we mi annak, vagy annak a személynek éneklünk, akit mi dicsőítünk. Hogyha a barátodat, barátnődet, vagy a házastársadat isteníted, akkor, akkor számára fogsz dicsőítő dalokat írni, szerelmes dalokat. Hogyha magát a, a szerelmet dicsőíted, csak hígy a szerelemben. You'll sing love songs. Akkor állandóan ilyen szerelmes dalokat fogsz énekelni. Hogyha a pénzt dicsőíted. Akkor a, ugyanúgy, mint a rapperek az a aranyak és a nagy autókról és hasonló anyagi dolgokról fogsz énekelni. Mi e, így lettünk megteremtve. God. A jelenések könyvében olvashattuk korábban, hogy mi úgy lettünk teremtve, hogy Istent imádjuk. De hogyha nem vagy hajlandó Istent imádni, akkor hidd el nekem, hogy valamit biztos, hogy imádni fogsz, vagy valakit. És általában éneklünk. És itt vannak ezek az emberek, és egy új dalt énekelnek. Együtt, közösen. Alig várom, hogy meghalljam ezt a dalt. És most látunk majd néhány angyalt, ahogy megjelenik a színen. Uh, versus, uh, seven, Hatos hetes verset olvassuk. És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén. Az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. És hatalmas hangon így szólt. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Úgy tűnik, hogy a, az idők végezete előtt Isten könyörög az embereknek, hogy térjenek meg. And though up until this it seems that the gospel has been given to man, To proclaim. És úgy tűnik, hogy eddig a, az evangélium embereknek adatot, hogy ezt hirdessék. Here at the, at the very end he sends an angel to proclaim the gospel. Isten itt, az idők végezeténél már egy angyalt küld el, hogy hirdesse az evangéliumot. És és azon gondolkozom, hogy vajon mit fognak az emberek szólni, amikor meglátják ezt az angyalt. Preaching the everlasting gospel. Aki hirdeti az örökké való evangéliumot. And he says, Fear God and give him glory. És azt mondja ez az angyal, hogy féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget. Why? Miért? The hour of judgment has come. Mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet és a tengert. Ez az üzenet. Worship God. Istent. Because Ő a teremtő. És eljön az ítélet, ami azt jelenti, Hogy mi felelősséggel fogunk tartozni a teremtőnek. A teremtett világ felelősséggel tartozik azért, amit ő kapott a teremtőtől. And I am evolution is such a popular right És hiszem azt, hogy többek között ezért annyira népszerű manapság az evolúciónak az elmélete igazán nem túl logikus, de, if you don't be responsible to God, ha nem szeretnél felelősséget vállalni Isten előtt, hogyha nem szeretnél ott állni a teremtőd előtt, aki téged alkotott, és felelősséggel beszámolni mindenről, is to get rid of the akkor az a legjobb megoldás, hogyha megszabadulunk a teremtőtől. És én hiszem azt, hogy az evolúció az egy hazugság. Azért hazugság többek között, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy felelősséggel tartoznak valamiért. És ezért ne is keressék az ő teremtőjüket. Ne is féljék őt. A nyolcadik versben láthatjuk, hogy jön egy másik angyal is. Egy második angyal követte őt, aki így szólt. Elesett, elesett, a nagy Babilon, amely féktelen paráznaság a borával itatott meg minden népet. Here we have a foreshadowing of the of Itt előre látjuk azt, hogy hogy fog elesni a Babilon, babiloni birodalom. Babylon is, is the code name in in the scriptures for the antichrist false kingdom. És a Babilon jelöli az igében ö, azt a hamis vallást, amit az antikrisztus fog ö, megalapítani a Földön. És jövő héten ezt majd részletesebben meg tudjuk so nézni. Az az Go, says, is Tehát like, jön ez a második angyal, és azt mondja, hogy elesett Babilon. You know, trust it. Ne bíz már ebben. Ne figyelj rájuk többet, ne hallgas rájuk. És hamarosan eljön egy nagy they, they harc. És nem ők fognak győzni. Fél Istent. És ne kapaszkodj ebbe a rendszerbe, amely szétesik. Lies, És ne azoknak a hazugságoknak, amelyeket ők hirdetnek. And it seems uh, that the reason why they're being judged is sexual immorality. És úgy tűnik, hogy azért esnek ők ítélet alá, mert paráznaságot követtek el. És ez elég érdekes számomra. Because the more I, I read and look at false Mert minél többet olvasok a hamis vallásokról és a szektákról, The more it's apparent that uh, not only are they teaching a false How can I say this? Tehát minél többet kutakodom, úgy tűnik nekem, hogy az ő hamis tanításaik és a szexuális értelmevet viselkedésük az összefügg. That, that not pure. Tehát hogy erkölcsi értelemben ők nem tiszták. And and it seems, that they use, um, it seems that they shame And them és úgy tűnik nekem, hogy ők ö, megszégyenítenek embereket és ö, uralkodnak felettük ö, szexuális értelemben. Most természetesen nem szeretnék így messze menő részletekbe bocsájtkozni. there are many false a by which they enter into the group. de nagyon sok hamis vallásban és szektában vannak olyan rituálék, amelynek során egy bizonyos valaki belép az ő tagságukba. Alcohol, és általában ezek a rituálék nagyon sok alkoholt, drogot és orgiát foglalnak magukba. And then with shame able to and the és aztán azokat az embereket, akik ezen átmentek, ö, olyan szégyenben tartják, hogy hogy ezáltal uralkodnak felettük. És ö, talán most sokan azt gondolták, hogy miről beszél most? ő? Csak uh, olvasnotok kell egy kicsit néhány ilyen ezotérikus uh, csoportosulásról. Uh, You És ennek a megjelenését látjuk néhányszor még a romai katolikus egyházban is a, a néhány papnak a viselkedésével kapcsolatban And you just, you just see truth is in És uh, látjuk, hogy sokszor bennük nincs meg az igazság. expressed most damagingly In their és ezt legkárosabb módon ö, abban látjuk megjelenni, ahogy szexuális értelemben viselkednek. And it leads to shame, és ez a szégyenhez vezet, it is shameful, mert szégyen teljes, szégyen teljes, To És ezáltal uh, lehetővé válik az, hogy ezek a szervezetek, csoportok így uralkodjanak, kontrolláljanak embereket. And, uh, I bet it's more than we know. És azt gondolom, hogy ez sokkal elterjedtebb, mint ahogy ezt mi gondolnánk. A, a negyedik hang, ami a harmadik angyalt jelenti, 9 to 12. a 9-12-es versig olvashatjuk.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 Gyötrödésük füstje szál felfelé, örökön öröké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Itt van helye a szentek állhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét. So the third angel shows up. Tehát megjelenik a harmadik angyal, And és figyelmezteti az embereket arról, hogy jön az ítélet. Azt mondja, hogy elkövetkezik az ítélet. És szeretnék néhány dolgot mondani erről. Az egyik, amit látunk, hogy ez, egy, ez nagyon komoly lesz. the ultimate Azért, mert a mi bűrünk szembe áll a legmagasabb tekintéllyel. Mi a büntetése annak, hogyha egy idegen embernek hazudsz az utcán? Somebody asks you, uh, where's, where's McDonald's? Valaki megkérdezi tőled, hogy hol van a McDonald's? És mondjuk balra van, de hát azt mondtad, hogy jobbra. És akkor jól kiszúrsz vele. What's the penalty? Erre mi a büntetés? Nothing. Hát semmi. Right? What's the penalty for lying to your neighbor? annak, hogyha a szomszédodnak hazudsz? Maybe your, your relationship will degrade, right? Talán az, hogy a kapcsolatotok megromlik. What's the penalty of lying to your parents? Mi a, uh, a büntetés annak, hogyha a szüleidnek hazudsz? You know, maybe there's, there's mondjuk uh, szobafogság vagy fenyítés. What's, what's the, what's the És mi a büntetése annak, hogyha a főnöködnek hazud? Job, right? Talán a munkádba kerül, elveszed a munkádat. You the Értitek? Hogy az, hogy milyen büntetést kapsz, például egy hazugságért, függ attól, hogy kinek hazudsz. Isten szemében, ez mind bűn. Judge, de ez igaz a mi világunkban. Right? Tehát, hogyha mondjuk egy bírónak hazudsz, you know, fölesküszöl arra, hogy igazat fogsz vallani, és mégis hamis tanú ö, valomást teszel, akkor akár börtönbe kerülhetsz. Well, when our sin is against the highest authority. És amikor a mi bűnünk a legmagasabb tekintéllyel áll szemben, akkor ez a büntetés, ez az ítélet, ez nagyon komoly like torment, Látunk ilyen dolgokat, ilyen szavakat itt, hogy gyötrődés, meg kén, Uh, no rest, day and night. Hogy nincs nyugalmuk, örökön örökké, éjjel-nappal. Ez nagyon komoly. God is not messing around. Isten nem szórakozik ilyenkor. Do you know that he hates Tudjátok-e azt, hogy ő gyűlöli a bűnt? Néha olyan kényelmesek vagyunk a bűnnel kapcsolatban. Oh, Jó, ez csak egy, egy probléma, a, a jellememben egy picike hiba. You know, I'm a weak person. Jó, olyan gyenge személyiség vagyok. But God understands. Isten megért. Well, God hates sin. Nem, Isten gyűlöli a bűnt. Nem fogja eltűrni a bűnt. Ő meg fog ítélni minden bűnt. És ez nem lesz nagy móka. Nem fog kacsintani, vagy elfordulni akkor, amikor valakinek a bűnéről van szó. Nem fog. A második dolog, amit szeretnék mondani az ítéletről, hogy ez objektív. Ezt az első dolog az volt, hogy az ítélet az komoly, a másik az, hogy objektív. He says here I'm, that God will judge those who worship the beast. Azt mondja itt az igen, hogy Isten ítélet alá ö, veszi azt, aki imádja a fenevadat. And those taken his mark. És az, aki felvette az ő bélyegét. See, God will wake up on judgment day, like... Isten nem fog így ácsítózva fölébredni az ítélet napján. Jaj, nem aludtam eleget nap. You know, Ez nem egy szubjektív dolog lesz. You know, day, so sends, you know, Istennek egy rossz napja van, akkor a legtöbb embert a pokolra küldi másik nap, gyönyörű napfelkelte volt, akkor Istennek jó napja van, na, akkor menjem majdnem mindenki a menbe. Ez nem egy ilyen szubjektív dolog. Hogy így mérlegeli, hogy na, lássuk, csak hát igen, csináltál egy-két jó dolgot is. No, it's, it's, it's objective. Nem, ez egy objektív dolog. You trust Jesus, vagy bízol Jézusban, God, és megkaptad Istennek a pecsétjét, ugyanúgy, mint egy terméken, egy, egy jó boron, vagy valami ott van az a, az a pecsét, ami, ami mutatja, hogy ez a minőség, you know, záloga. You, you, you és te is egy hasonló pecsétet kapsz az életeden, ami azt mondja, hogy te Jézushoz tartozol. Vagy nem teszed ezt meg. És egy másfajta pecsétet fogsz kapni. És ez azt fogja mutatni, hogy te a sátáné vagy. Mert soha nem hajtottad meg a térdedet Jézus Krisztus előtt. És ezért a sátánhoz tartozom. <laughs> És uh, Jézus is használta ezt a kifejezést, amikor a farizeusokhoz beszélt, hogy tudom, hogy ki az ti atyátok, a, az ördög. Hozzá tartozok. Az ő munkáját végzitek. You worship And but God. Mindent és mindenkit imádtok, csak Istent nem. There won't be any opportunity for appeal in heaven. És a mennyben már nem lesz lehetőség fellebezésre. it's Mert ez már objektívan eldöntve. It's kind of like the sign on your, your son's face. Olyan mint a fiad arcán egy valamilyen Kis csoki, ott right a száj sarkában. And you say, son? Csak nem csokoládét ettél már megint. Nem tudod, hogy egy óra múlva vacsorázunk? You, you haven't had to eat the és nem volt engedélyed arra, hogy csak itt És akkor a kis fiúrak azt mondja, hogy hát mi, mi, milyen csokit? Én nem ettem semmilyen csokit. Right? But it's it's not a subjective thing for the parent, right? De a szülő számára ez nem egy subjektív dolog. He says, no, no, no. You've eaten the chocolate. It's on your face. Azt mondja, hogy nem, látom, hogy csoki tettél, ott van a jele az arcodon. Menj, néz meg a tükörben. You know, the right <laughs> Nézd bele a szemetesbe, ott van a csoki papírja. Tricks, a, right? a szülőknek nagyon sok eszközük van arra, hogy kitalálják, hogy mi történt. And, and that's the way it'll be. És így lesz. Hogy, hogy Isten előtt áll valaki, és azt mondja, hogy de, de, de hát Istenem. És azt mondja, hogy nem, hát itt van rajtad a bélyeg. Itt most már nincs fellebbezés a mennyben. És amikor még élet van bennünk, és, és lélegzünk, akkor van időnk fellebbezni és ekkor folyamathatunk írgalomért, és folyamathatunk Krisztus keresztjéhez. A harmadik dolog amit itt láthatunk az ítéletről. az az, will be hogy Istentől lesz. in His presence. Az ő jelenlétében. Sometimes we think that and even I've said things like this hell is the You know, the of the of God. és uh, én is mondtam már ilyeneket és sokszor így gondoljuk, hogy a, a, a pokol az uh, Isten jelenlétének a hiánya. But it says here that De az uh, írja az ige, hogy uh, hogy uh, Isten és az ő szent angyalai előtt fog történni. Jesus will bring Jézus fog elhozni ezt az ítéletet. Hell is not the of the of God. A Pokol az nem Isten jelenlétének a hiánya. It's, it's the of the love of God. Hanem Isten szeretetének a hiánya. Mert ő ott van. There ő ott van és ő ítéletet tart. And if this és hogyha ez felkavar téged, akkor, akkor ennek így kell lennie. Mert ez tényleg életről és halálról szól. So glad, de annyira boldog vagyok, hogy Isten elküldte az ő egyetlen fiát, hogy It, ő ezt elmondja nekünk. Not, set, you know, for us. Ő nem ö, egy ilyen lázadást ö, állított ellenünk rajtaütést, vagy csapdát. He, he set a trap és nem, nem akar minket csapdába ejteni. Nem mondtam el nekik semmit, de akkor most megkaparintom no, őket. Nem, ő elmondta nekünk. Újra és újra és újra elmondta Sin nekünk azt, hogy a bűn halált fog hozni. De elküldöm az én fiamat, és ő megfizeti az árat, és bízhatok benne. És ez az Ószövetségi profétáknak is az üzenete. És akkor eljön Jézus, azt mondja, hogy én az atya jelenlétéből jövök. És ez az üzenet, térjetek meg! Térjetek meg, don't, don't és ne folytassátok ezen az úton. Ez a pusztuláshoz fog vezetni, to, to és a pokolhoz. És nem szeretnénk Isten haragját megtapasztalni, he, igaz? End, és itt a leges legvégén. Amikor csak néhány hónap vagy hét vagy nap van hátra, God is still pleading with mankind. Isten még mindig kéri, könyörög az sends, emberiségnek, sends angels. és angyalokat küld el. The wrath of God is Isten haragja eljön, it. és meneküljetek el ettől. But we know, De mi tudjuk, hogy nagy hogy nagy örömük van annak, akik ettől megmenekülnek. Azért, mert megtudjuk azt, hogy miért is alkotott meg minket Isten. Ez a legnagyobb kérdés az életünkben. Miért? Miért én? Miért most? Miért itt? Miért? Csak egy valaki van, aki ezekre a kérdésekre válaszolni tud. A tízearmadik versben olvashatunk még egy hangról, ez az ötödik. Azt mondja, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Mert megnyugszanak fáradozásaiktól. Just, just says, Tehát egy hang hallatszik a mennyből, és azt mondja, hogy boldogok, akik uh, a, most halnak meg az Úrban. So 11, és hogyha a 11-es verset még egyszer uh, elolvassuk, no azt láthatjuk, hogy akik a fenevadati imádják, azoknak nincsen nyugalmuk. Ők éjjel és nappal gyötrődnek. De hogyha Krisztusban vagy, You will experience rest. akkor uh, megpihenhet a lelked. Ez nagyon jó. I, I had kind of a busy week. Nekem egy nagyon uh, nehéz hetem volt, zsúfolt. Like nagyon tetszik nekem ez a szó, hogy megpihenés, yes. megnyugvás. And we rest in Jesus. És Jézusban ezt meg tudjuk tapasztalni. Verses 14-20 14-es-től a 20-as verség. Láthatunk, hallhatunk még két angyalt. Like De úgy tűnik, hogy kétszer halljuk ugyanazt. Verses 14-16-ig. 14 És aztán a 17-20-ig. És ez a helyzet. Mindkét uh, igaz szakaszban látunk egy sarlót egy egy angyalnak a kezében. And then you hear another angel give, uh, give a command to reap. És látunk egy másik angyalt, aki azt mondják, hogy hogy arazt le az aratni valót. And uh, it could be that it's repeated like this because um, Just for emphasis, you know? Lehet, hogy azért van ez kétszer az igében, hogy hangsúlyozza ezt Isten. De én azt gondolom, hogy ez két másik aratásról szól. Egyszer Jézus mondott egy példázatot a búzáról és a konkójról azt mondta, hogy volt egy, egy szántóföld, ahol a búzák mellett búza szálak mellett ott voltak a gyomok is. And És uh, akkor a, a szolgák megkérdezték a, a mestert, hogy hogy kimenjünk a szántóföldre és kihúzgáljuk a gyomokat? Is, you can't do és akkor azt mondta erre a gazda, hogy hogy ezt nem tudjátok úgy megtenni, hogy a búzának is káron essen. Úgyhogy várjatok az aratásig. És aztán learatjuk az összes dolgot, és akkor külön választjuk őket és ugyanígy az idők végezeténél is eljönnek az angyalok és learatják az emberi lelkeket és szétválasztják őket so I, i sort of think that this you know verse, verses 14 to 16 is is indicating that there are angels who are going out and reaping those that belong Hát úgy tűnik nekem, hogy a 14-16. versben ö, jönnek ezek az angyalok, és learatják azoknak a lelkét, akik Istenhez tartoznak, akiken megvan Istennek a pecsétje. És a 17-től 20-as versé úgy tűnik, hogy ö, ezek az angyalok a, az elveszetteknek, vagy gonoszoknak a lelkét aratja le, aratják le. És ők egy borsajtóba mennek. A 19-es versben azt írja, hogy Isten haragjának nagy borsajtójába. És a borsajtóból vér ömlött ki, amely a lovak zablájáig ért 1600 futamnyira. Kind of a, a Armageddon. Talán ez az armagedoni csatának egy előrevetített képe. Moment. Ami már tényleg az utolsó let's, pillanat lesz. Akkor olvassuk el ezt a pár verset. És láttam, ime egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki. Az emberfiához hasonló. A fején arany korona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek. Erezd neki a sarlódat, és aras, Itt az aratás órája, mert beérett az aratnivaló a földön. A felhőnülő pedig ledobta a sarlóját a földre, és learadták a földet. Egy másik angyal is jött ki a mennyei templomból, akinek szintén éles sarló volt. Az oltáról pedig ismét egy angyal jött ki, akinek hatalma volt a tűzön, és hatalmas hangon kiáltott annak, akinek az éles sarló volt. Erezd neki éles sarlódat, és születed le a föld szőlőjének fűtseit, mert megértek a szemei. Az angyal ledobta éles sarlóját a földre, leszűretelte a föld szőlőjét, és belevetette Isten haragjának nagy borsajtójába. Megtaposták a borsajtót a városon kívül, és a borsajtóból vér ki, amely a lovagzablájáig ért 1600 futamnyira. Tehát nagyon közel vagyunk itt már a véghez, és még egy néhány ítélet vár ránk. And, uh, no, against better judgment, I'm gonna... Go ahead, please, forgive me. És uh, ennek nekiállunk, légy szíves, bocsássatok meg. Chapter 16 a, minute. a 16. fejezetben fogjuk látni ezeket a, az ítéleteket. Hogy 15 a 15. részben pedig esélyt kapunk arra, hogy kicsit fellélegezzünk. És látjuk azt, hogy hogyan készülnek föl Isten végső ítéletére, végső haragjára. 15 tizenötös részből az első négy verset elolvassuk. És láttam egy másik nagy és csodálatos jelet a mennyben, hét angyalt, akiknél az utolsó hét csapás volt, mert ezekkel teljesedett be az Isten haragja. És láttam valami üvegtenger félét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival és énekelték Mózesnek Isten szolgájának énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid népek királya. Kine félne téged, Urunk, és kine dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Tehát János megint kap egy kis betekintést a mennybe. És ez számunkra is nagy bátorítás. Mert amikor rosszul mennek a dolgok, amikor látjuk a világnak a gonoszságát, akkor mindig biztosak lehetünk abban, hogy ez a vég. Isten jelenlétében leszünk. És amit itt a Földön megtapasztalunk, az csak egy múló emlék lesz csupán. És itt vannak a trón körül az emberek, és dicsérik az Urat. És Mózes énekét énekelték. Egy olyan éneket, amely a megváltásról szól. Your your righteous acts have been revealed. És nagyon tetszik nekem itt a négyes versben azt írja az ige hogy mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Hogy God is judging his righteous acts. Isten megítéli a világot és ő neki igazságosak a tettei. Verses 5 to 8 a Látjuk azt, hogy elkövetkezett már a végső ítélet ideje, és erre készülnek. És van hét angyal, aki kap hét poharat. És uh, pohár, like a, a Glass. És uh, konkrétan itt valószínűleg nem egy olyan poháról van szó, egy ilyen üvegivó poháról. You know, like Vagy egy, egy ilyen flakonszerű valamiről. You know, you, you blub, blub, ami, ami egy ideig tart, amíg így kibugyok belőle a folyadék. A idea is more of, an, of a large mouth itt inkább ez a szó egy, egy ilyen tálat jelöl, aminek nagyon széles a nyílása. Emptied. És amikor egy ilyen edényt ö, valaki feje lefelé fordít, akkor azonnal kiömlik belőle a, a benne lévő folyadék. Elolvassuk ezt a néhány verset. Ezek után láttam, hogy megnyílt a bizonságtétel sátrának szentélye a mennyben, és kijött a szentélyből a hét angyal, akiknél a hét csapás volt. Tiszta fénylő volt voltak költözve, és mellüket aranyő vette körül. És a négy élőlény közül az egyik átadott a hét angyalnak hét aranypoharat. poharat, telve az örökkön örökké élő Isten haragjával. A szenté megtelt füster Isten dicsőségétől és hatalmától, és senki nem mehetett be a szentébe, míg be nem teljesedett a hét angyal hét csapása. Ó, oh, már kész is vagy. Aha. Chapter 16. os rész. Az első két verset olvassuk. Ekkor hallottam, hogy a szentéből egy hatalmas hang így szólt a hét angyalhoz. Menjetek el és öntsétek ki Isten haragjának, két bocsánat, hét poharát a földre. Elment az első. Kiöntötte a poharát a földre, és csúnya, rosszindulatú fekély támadt azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képmását imádták. So this, Tehát a, a, az első angyalnak a, a, a tája a tálkájában ö, ez a csapás volt, hogy fekélyek támadtak az embereken. Maybe similar to, uh, the black death. Talán hasonló volt ez amikor Európában a pestis járvány tombolt. Ez egy olyan dolog amit sok tudós tart. There is still chances for these For certain viruses to mutate and become stronger. hogy vannak még mindig olyan vírusok, amely nagy valószínűség, amelyek nagy valószínűséggel tudnak ilyen mutánsokat kifejleszteni és elszaporodni. Mert a mi világunk olyan kicsi, such, és van légi közlekedés és hasonlók, like could be, To the human Hogyha egy ilyen vírus életre kelne, akkor az világ egész népességére veszélyt jelenthetne. És azt olvastam tegnap este erről a nagy pestis járványról, hogy az összes áldozatának a felét négy nap alatt ölte meg. I mean, ez, ez nagyon halálos volt. És úgy tűnik, hogy ez az első pohár, az első edény, ez hasonlít egy ilyen pestis járványhoz. És ez az emberek bőrét támadja meg. And nagyon fájdalmas. And death. És valószínű, hogy halálhoz vezet. Harmadik vers. And four. És negyedik. A második angyal is kiöntötte a poharát a tengerbe, és az olyan lett, mint a halott vére, és minden élőlény elpusztult a tengerben. A harmadik angyal is kiöntötte a poharát a folyókba, és a vizek forrásaiba, és azok véré változtak. Now, these bowl judgments are és ezek a, a pohár által kiöntött csapások, vagy ítéletek hasonlók, amikről korábban olvastunk a, a trombitákhoz kapcsolódó ítéletek. De ahelyett, hogy az a másik csapás annó a, a vízi élőlények harmadát pusztította el, ez az összeset elpusztítja. Tehát tudjuk, hogy itt most már a végénél vagyunk a dolgoknak. Hogyha már az összes víz véré válik, towers, talán az nem, amit mondjuk ilyen víztornyokban tároltak, reservoirs, és különböző ilyen ember által alkotott you know, forrásokban, tárolókban, akkor már feltételezhetjük, hogy ezután már a Föld nem tud túl sokáig fennmaradni. És az ötös, hatos, hetes versben olvashatunk egy ilyen kis zárójeles részt. És hallottam, hogy a vizek angyala így szólt. Igazságos vagy te, a szent, aki vagy, és aki voltál, hogy így ítéltél, mivel szentek és proféták vérét ontották ki. Te is vért adtál nekik inni. Megérdemelték. És hallottam, hogy így, szól az, így szólt az oltár, Igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a Te ítéleteid. God's judgment is appropriate. This is the fourth thing you can write about God's judgment. Ez a negyedik dolog, amit leegyszerűsíthetünk Isten ítéletével kapcsolatban, hogy ez helyi való. Here he says, they have shed the bloods of the saints, and now they have blood to drink. Az mondja a toszt, hogy mivel szentek és próféták vérétontották ki, te is vér nekik inni. Many times we see this in Scripture. Sokszor látjuk ezt az igében. We see that Pharaoh tried to kill babies. Látjuk azt, amikor a fáraó a kisbabákat a, a folyóba próbálta folytani. És aztán később a vörös tengerben az ő hadserege pusztult el. The book of Esther we read about Haman. Könyvében olvashatunk He wanted to destroy the Jews, and a man named Mordecai. Ő el akarta pusztítani az egész zsidó népet, és fölakasztani egy Mordokáj nevű embert. De, De végül Hámánt akasztották fel arra az akasztófára, amit ő építetett Mordokáj számára. És itt láthatjuk Saul történetét is. To destroy the Amalekites, because they were so wicked. Azt mondta Isten Saulnak, hogy, hogy uh, uh, pusztítsa el az Amálék népet, mert ők nagyon gonoszak. He didn't do it. Nem tette meg. And it was an Amalekite who killed him. És egy Amálék, aki És egy Ebből a népből származó ember volt az, aki végül Saúllal végzett. Isten ő, ítélete mindig helyén való. Like Saul, És ugyanúgy, mint Saul sokszor mi is a saját bűnünk miatt esünk ítélet alá. We don't put all of our sin to death. Mi nem végzünk az összes bűnünkkel, us, so akkor majd, hogyha nem, ezek visszatérnek így kísérteni minket. Isten ítélete mindig helyén való. Read, és azt is olvashatjuk, hogy Isten ítélete igaz és igazságos. It és a hetes vers azt mondja, hogy az oltár szól így. Uh, van egy oltár a mennyben. Nem tudom, hogy néz ki. Talán úgy néz ki, mint egy kereszt. De az ez az oltár, ez szól. God, you are just. Azt mondja, hogy igazságos vagy, Uram. És fontos ezt tudnunk akkor, amikor Jézus keresztjéről gondolkodunk. Eljön a húsvét. A vagy ö, megnézzük a, a Passió című filmet, és arra gondolunk, hogy ez annyira véres volt. Like Miért kellett ennek ilyennek lennie? Why? Miért? A válasz az, hogy a bűneink miatt. A, a bűn ez egy nagyon komoly dolog, But God is just. de Isten igazságos. And in és abban, hogy ő felajánl nekünk egy üdvösséget, ebben is igazságos. Azért, mert ő ezért megfizetett. Mondjuk olyan, mint hogyha egy barátod a McDonald's-ban dolgozik. És ott sorban állsz. És azt mondja a barátod, hogy itt van neked néhány szendvics pluszban. Ez nem igazságos. Ez lopásnak minősül. De hogyha ez a barátod azt mondja, hogy én ezeket már kifizettem, akkor ez igazságos. És ez akkor az ő ajándéka számodra. És számukra az üdvösség is egy ajándék. 8-as vers. A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával, és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. Tízes, tizenegyes vers. Az ötödik is kiöntötte a poharát a Fenevat trónjára, országa elsötétült, nyelvüket rágták kínyugban, kínjaik és fekélyeik miatt káromolták a menny Istenét, de nem tértek meg cselekedeteikből. Here we see the fourth and fifth. Látjuk itt a negyedik és az ötödik pohárnak a csapását, sun, és ez a nappal kapcsolatos, that for a while it's blazingly hot, hogy egy ideig ez ez hatalmas ragyogással ég, de aztán azok számára, akik a Fenevad országában élnek, teljes sötétség következik. És azt mondja az ige, hogy még mindig voltak emberek, akik elutasították Krisztust, és megátkozták őt, they, they és, és Isten káromlóan szóltak, és nem tértek meg. És azt mondta egyszer valaki, hogy ha Isten szeretete nem indít minket megtérésre, akkor az ő ítélete sem fog. This is, this is És így kellene lennie. Azért mert Isten nem az ő hatalmas erejével akar minket legyőzni. So hanem az ő szeretetével akar minket legyőzni vagy he, megnyerni. He azt szeretné, hogyha mi is ilyen szeretettel reagálnánk rá. And here at the very end, és itt a legvégső időkben, a angry, amikor már mindenki számára nyilvánvalóvá kéne, hogy legyen, hogy Isten haragszik, say, még mindig lesznek olyan emberek, akik az őklüket rázák, és azt mondják, hogy én nem. Te nem fogsz uralkodni az én életemen. 12-16. Olvassuk ez a hatodik pohárban lévő ítélet. A hatodik is kiöntötte a pohárát a nagy folyamra, az Eufráteszre, és kiszáradt a víze, hogy megnyíljék a napkeletről jövő királyok útja. És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lélek jön ki. Olyanok voltak, mint a békák, mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára. Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi ruháját, hogy ne járjon mezítelenül és ne lássák szégyenét. És összegyűjtötték a földkerekség királyait arra a helyre, mert Héberül, melyet Héberül Harmageddonnak neveznek. The a hatodik trombita által adott ítélet, eight, a nyolcadik fejezetben spoke of a demonically inspired army egy olyan démoni hadseregről szólt, Euphrates, Euphrates river, ami szintén az Eufrátes folyótól jött. And it seems like this also is some kind of demonic. Uh, that's been released. És úgy tűnik, hogy itt is egy hasonló démoni uh, erő uh, szabadul ki. That though the, the Euphrates has run dry, there are these frog like looking demons, unclean spirits who come out of the holy The Tehát, bár az Eufrátesz folyó már kiszáradt, vannak ezek a békához hasonló démoni, tisztátalan lelkek, amelyek a, a hamis Szent Háromság által jönnek létre. És látjuk azt, hogy amint Isten kijönti a haragját, Satan will be his a sátán bíztatja az ő, ő követőit. Jelekkel és csodákkal bízatok bennem. bízatok a ti Gyertek, gyűjjetek körém. Mi összetartunk és együtt harcolunk Isten ellen. És mindez egy egy csatában fog kicsúcsosodni. Az Armageddon nevű helyen. When all the nations of the world come together and they try to silence God. És tűnik, hogy ez lesz az a hely, ahova az összes Krisztus elutasító nép összegyűlik, és együtt próbálják Istent elnémítani. És számukra ez lesz a vég. És ezt láthatjuk majd a hetedik pohárban. Uh, 17 through 21. olvassuk a végéig. A hetedik angyal is kiöntötte a poharát a levegőbe, és hatalmas hang szólalt meg a szentélyből a trónus felől. Megtörtént. Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre. Ekkora földrengés, ilyen nagy. A nagyváros három része szakadt, és a pogányok városai összeomlottak. A nagy Babilon is sorra került Isten színe előtt azzal, hogy adják oda neki Isten haragos indulata borának a poharát. És eltűnt minden sziget, a hegyek sem voltak találhatók sehol. Talentumnagságú jég az emberekre, és káromolták az emberek az Istent a jégeső csapása miatt. Ez a csapás ugyanis igen nagy volt. Itt van az utolsó ítélet. The wrath of God is finished. Isten haragjának vége. It's done. És készen van, befejeződött. Like big storm, Úgy tűnik, hogy van egy nagy vihar, earthquake, földrengés, és uh, mindenféle dolog esik le az égből. And Az a kiáltás, hogy a nagy város, valószínűleg Jeruzsálem, három részre szakadt. És a nagy Babilon elpusztult. And that's the way it kind of all ends. És így vezülik az egész. Sort of. Nagyából. This is the end of the tribulation times. Ez here, right a here. nagyomorúságnak a vége itt. Next week we'll see the pronouncement of victory. A jövő hétben fogjuk látni a a győzelemnek a a kijelentését. We'll, we'll see more information about Babylon, the beast, Látunk the majd the több információt Babinóról, a fenevadról, a nagy parázsnáról. De azt is fogjuk látni, hogy hogy uh, kijelentés hangzik el az ő uh, vesztükről. This 17, 17 es és a 18 as részben lesz majd uh, magyarul. Két hét múlva pedig 19 and 20. as rész. We'll see the return and rule of Christ. Látjuk majd Krisztus visszajöttét és az ő uralmát. And be be like breathing fresh air. Ez olyan lesz majd, hogy végre friss levegőt szívhatunk. But then the best is still to come. De aztán a legjobb csak ezután következik. Három hét múlva. Ha még mindig itt vagyunk. We're going to see in chapters 21 and 22 the eternal state. A 21-es és a 22 részben fogjuk látni az való várost. The new heavens, the new earth. Az új, ég, új eget és az új földet. Heaven. A mennyet. Where we will be forever. lehetünk. Uh, really Ez nagyon jól hangzik. Köszönöm, hogy kibírtátok velem. But I want what I want you not to forget today is De Szeretném, hogyha egy dolgot nem felejtenétek el really, ma. Really, really hogy Isten tényleg, tényleg igazából nagyon szeret benneteket. But he really, really, really, really hates sin. De tényleg nagyon, nagyon, nagyon, nagyon gyűlöli a bűnt. And we might think that his are severe. És azt gondolhatjuk, hogy az ő ítéletei nagyon komolyak. De, hogyha Jézusra nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy nem, nem ez nem volt így. That was my sin. That was my Ja értem. Tehát, hogyha a saját bűneinkkel összehozatjuk, akkor azt mondjuk, hogy ahhoz képest nem is volt olyan nagy ez az ítélet. That he igazságos. Ő minden bűnt megítél. And all sin that Jesus doesn't pay for will fall on the world and on, on human on mankind. És minden bűn, amiért Jézus nem fizetett meg, az itt lesz, még a földön és az emberek felelőssége lesz. And for anybody who doesn't let Jesus pay, For their sin. És azok az emberek, akik nem engedik, hogy Jézus fizesse ki a bűnökért a büntetést, saját maguknak kell megfizetniük ezért. But, but he loves you. De ő szeret téged. He has been you. Ő figyelmeztetett téged. Ő figyelmeztetett téged. Ő Évszázadok óta figyelmezteti az egész világot. És mi tudjuk ezeket a dolgokat? És bízom abban, hogy ezért vagy itt ma. Mert bízol Jézusban. You you know Tudod azt, hogy ő nem csak egy ilyen furcsa zsidó ember volt, aki meghalt a kereszten. God, hanem ő Isten báránya volt. Aki azért jött el, hogy a világ bűneit elvegye. A te bűneidet is. És a, a, az által, hogy te bízol benne, ez meg is történik. Pál azt mondja, hogy amikor ez megtörténik, akkor történik egy nagy csere. <laughs> Te odaadod Istennek a te bűneidet. Ő pedig odadja neked az ő igaz, mi voltát. Ezért hívjuk ezt jó hírnek. <laughs> Mert nem lenne jó, hogyha te megtartanád a saját bűneidet. Ezt jó hírnek nevezzük. I mean, Jézus számára ez nem volt túl jó üzlet. But he's not, he's not famous for being a good De ő nem is arról híres, hogy ő egy jó üzletember lenne. He's famous because his heart toward you is kind. Ő arról híres, hogy az ő szíve feléd tele van szeretettel. He doesn't want any of us to go through judgment. És nem szeretné, hogyha bármelyikünknek is keressük kéne mennie ezen az ítéleten. That's what you need to know today. Ezt kell tudnod ma. That's what you need to, to believe. És ezt kell hinned ma. And I hope also that this would be és azt remélem, hogy ez számodra bátorító lesz, akiknek vannak nem hívő családtagjaik, barátai, kollégáik. Hogy figyelmeztetni az embereket az elkövetkezendő ítéletről. Az nem azt jelenti, hogy ha ezt megteszed, akkor nem szereted ezeket az embereket. Ez pontosan azt fejezi ki, hogy te szereled őket és törösz velük. They will, they will say, oh, so Tudom, hogy azt fogják mondani erre az emberek, hogy annyira ítélkező vagy. But, but, but when we talk about the return of Jesus, we talk about de amikor a Jézus eljöveteléről és az elkövetkezendő ítéletről beszélünk, akkor mi nem vagyunk ezzel ítélkezőek. It's the most loving thing we can do. Igazán ez a leg szeretetteljesebb dolog, amit tehetünk. If you really believe these things will happen, Hogyha tényleg elhiszed, hogy ezek a dolgok meg fognak történni, you want your and to know? akkor nem akarod, hogy ezt tudják a családtagjaid, meg a barátaid. Remélem, hogy ez a nagy bátorítás mindannyiunk számára, hogy legelsősorban is imádkozzunk. Also, mouth, de amikor van erre lehetőség, akkor megnyissuk a szánkat. És bizonságot teszünk, tegyünk Jézus Krisztus jelenlétéről a mi életünkben. Them, repent, és figyelmeztessük az embereket, hogyha nem térnek meg, akkor eljön az igazság pillanata. Imádkozzunk. És amikor uh, vége van az imának, akkor jön Melinda is fog néhány dolgot dalt énekelni. Gyertek és vegyetek úrva you, know? you. És emlékezzetek arra, hogy Jézus szeret benneteket, és meghalt a ti bűneitekért. Úr Jézus, köszönjük neked az ígédet. Köszönjük azt, hogy te előre figyelmeztettél minket. és és felhívtad a figyelmünket. Because you love us. Azért, mert szeretsz minket. És imádkozunk azért, hogy a te evangéliumodat hirdethessék mindenhol a világon. És a te evangéliumod járjon át minden egyes lakást itt, Tatabányán. És hogy minden szívnek legyen esélye arra, hogy reagáljon rád, és bízom benned. És köszönjük azt, hogy nincs veszve minden remény. Mindig van remény. Lord, Uram, add ezt a reményt sok embernek. Fordítsd az ő szívüket feléd. Ugyanúgy, ahogy a mi szívünket is magad felé fordítottad. Thank you for cross, köszönjük neked a keresztet. És ahogy idejövünk az asztalodhoz, öröm van a szívünkben. És hálaadás. És dicsérjük a Te nagy nevedet Jézus nevében. Amen.